أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصاهر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وَهَلَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ تَدْجَاءَكُمْ بَصَالِقُمْ يَرْحَبِكُمْ مَخِّنَا دُعَلْ مَقْتَلَى بُرُوِيَتْ نَسَلَى بَيَانِ اوزہ کرنگی نور لازمی امتا بیان کیوں؟ رسول اللہ تعالی فرمائے تولہ خطاب کی قد جاءکم بصائرن تحقیق سرا را دی دلہ تا یعنی مکہ جو سمرا مسئلے دیکھیں کہ یہو مسئلہ دلیل ہے یہ تولہ بعد دی دلائل موجود دیو نو مسائل نداراد بس ناراد لا تاسو ته بسائر دلائل آرهم بسائر د جمعان د بصیرت او بصیرت دع عدالت ته ویل انسان په ځل قوت امریکې کیږي کومه د ظلم نه نه او دته د مراد دلای دي او داز دلای چې انسان سترګې رانا کوي او انسان ته علم ورکړي یي نخړان دلای الله پرناي چارو تابعه ساي او عقل دې ټول مسایل د شريعت باندې چې قرآن دې د نبي السلام صلی الله عليه وسلم ذات مبارک حوضہ کرنگی بن نبی علیہ السلام کو سلام محجزات ہوا رکھنے نو بمن عدس ورہ خلی نفسی بیاج دلائل را نمکوک اسما خلق اللہ بیانے حوضہ این نتیجہ بیانے نو فرمائی دلائل را آہ چاہ چیدے دلائل را او کتر ینی پدیبان بھی ایدرا تو آرستا چیولی دلی دلی نمو پسیرینو معنا څرګنده تمنه اول سران تمنه عطا بارا اچي عبرت وځيټو تمنه اول سران اچي د لغایل او په جنلو پدې تلای له باندې کوې شو د دې او نو خپل نفس هي د دې د لغایل ما عبرت وځيټول او د دې نه پیدا واستل د دې پیدا د او هغه اصول چې د دې دلایم نه شو اړونکو په دې کې سوچ انکه ندینا عبرت معنا وسته نفع علیها د دې تاوان او نقصان او وغالم کده باندې نو مستقل قران مستقلی دلیل له مسائلو باندې مسائل چې دکړه ګټه واست نه خپل ځان نه پوهه او ځا چې ته نه قاعده معنا وسته بزاني کو نو تا ګوري نو د کینت پیدا خلې نظره ہدایت عارف ہیں و انا علیکم بحفیظ اے پیغمبر دی تا اوایا چې زمې مکاتب باندې بحفیظ حفاظت كون کې د اعمال لستا چې تاسو ز د د علم او بیا تاسو دا اعمال ز محافظ چن استاج اعمال ز د ګناه نه بچ کم استاج شرک او ریا نه نزستازو دا عمال و محافظ نم تمادانی حسرت تازو دا بیانول بي. او دا ان لحزت رفر بی او بیان کول نماخ کلدیو که اداکلا نورستازو دا عمال و دا والو دا محافظ نم و کذالک نصرفو ال آیان اللہو سنگا جیمونگا مخی بیانو کن ندارنگی نو بامونگا نورم بیانو ال دلائل بار بار با بیانو پا مخلق و اندازنو با دلائل بیانو آج دلائل بیانو نو یا قوم آغا با فدی مقصد ترسی با غی بانده با اقیده لری با غی بانده با دا او دفل گروپ انجام او نتیجه بدایشن چه اغی فدیگو دلائلو که سو چونگی دا دینا عبرت و نقلیم ندید اللہ من عاقبت پیلی ولی اقول نتیجہ بدایشی شدید بدا خبروں کی درستان اے پیغمبر دا خطا دا نور و خلقوں کی سیز دکلی نا اللہ امون با قرآن بیانان نیاو قوم آغا پیدا ہو چدی او بل قوم آغا پلکت پیغمبر تاوی درستان جا خطا دا اللہ دلدر پنید روڑی جا خطا دا, دا خلقوں نتا تعلیمات دکلی او دیو شکان بنبی علیہ السلام متحب گاو تنبیہ رسالام باندې به تومت لگا او تومت به حدیث زر لگا او جدا الله کتاب منه دا یو اليسارو یو غلام دا یې سر نو دین ګرونو او یو جبرو دا نو جبر نو دین غلام پیغمبر لسلام ته دې مشکان وي چې تا ګور ته دې نه خبرې زد کی او وې کومون دا باندې لېلې نبيانو ته وای چې دا دا کتاب نو دا ته أغین زدګه نه جبر غلام نه سار نه دا اغیی تعلیم و د دا پخوانو خلقو کیسی از دا که نو دا منتا بیانه دا دا اللہ دو طرف نده دا اللہ کی داب نو اللہ خبر کئی چې گورا من با دلائل مختلف و انتازنو کی بیان دا داید خبر و جنا من گا خل دلائل بندولنی شو پدی با خجت قائمو یو قوم اغبا پی هدایت امونی او دا بالکوم نتیجه بداشی لیا قول و درستا اغیی با او جدار و درس درست دا کرده یا سره تعلیم کړه دې هغه هغه دې دغلا کړه دا د الله ترپاڅو هිනه و و لنبینه او بل قوم دې الله لنبینه چې مونږ بیان کړ دې قران لرا بل قوم دا عالمون چې هغه کوی نو چې کوم پوېږي هغه په هرايت باندې راشي دې دلایل یې بس شوچي تا फायदा ملوشي نو ان تر چې انسانم بیان کوي د کدو کې خلق راځي بعض خلقوی ایر داولی علم دے داولی بیان کئی دا سپیکر تیز دا دا سرے او بازی قوم داگینا پیداوالی و تکینی قرآن بیانی نو قرآن مقابل کم دا سر دو کس مخلق آن طور جدا اللہ تعالی حدایت بیانی نو دا پیدا کی او داوی جکم زکی مسلمانان او کافرانی التڑیت زکا مسلمانان او قرآن بد نگن یو خدا دے جدو قرآن پر شکل باندے نور مقاصد خاص له شي محددا خبر ادا دا کی مسلمان داغه مخالفت کی نه دی وجنه نه کیږي دا قران مخالفت کی ځکه دا قران ته مخالفت سره کافر او دا څو وګړو نه پیدا کیږي دا چې کم علاقه کې ځوان مسلمانانی نجره مسلمانانو کتاب ولې کیږي نو پکا قران باندې خامخابد لې او غي مخالفت کې ایت تبع معوحي الیک اے پیغمبر ته اتباع کا ما دا اغشو ما دا اغشو کولشی چه تاته کولشی نو دا اگه اتباعو کام رب دکاد جانب ترابستان نو پدی که خویو دنبی و اسلام رسالت سابج زکا وحی چه کولشی پیغمبر تا کولشی برچه دا نشی کول نو اللہ و تاوچی دا رب نداه خبره ثابت شوه چې د الله پیغمبري نه یو د حيات نه د مسئله ثابت شو درې په حيات کې نبی عليه السلام تعالی ته تسلی ورکړي چې تاسو بیان کوي واز داګه اتباع دا دې خبرې پردوا چې درسته نه هو دا خلق نه ذکر دي دا د پخوانو خلقو کیسې د دې خبرې پردوا دا ته امر تعالی ته تسلی ورکړي چې تم هم جنې د دې خبره باندې بس الله دې طرف چې کم دا ته حکم کوي نه داږي اتباع او کدي ډیر وخت پرستی ثابتې نه ثابتې لا اله الا هو نشته به بعود بر حق مگر صرف هغه و ار دا المشرکین اے پیغمبره د مشرکانو د آخرین واه پہل حالت دينه واه او پہل حالت دې نه واه د دې ټیم روان دي سره جهاد کی نو آیات هغه منسوخ نه مکه دا چونکه مکه کې حالت سختو اسلامی سٹیٹ قائم نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نړی او مرکز نبی علیہ السلام مدینه کې قائم کو نو بیا زګانو jihadون وشو دي نو آیت مطلب دا لري چرا مکہ نو واره غانل حال بده مشرکانو نه ایا راځو او مطلب و اره غانل مشرکین د مشرکانو د شرک د اكيدین نه ایا مطلب دا دا سب قابلیت توجه عقیده ہونا ده داس داس دا ساس اهمه اقیده هنره نه دا مطلب نه چې یا حدیث سره د جهاد نه کیږي یادې ته دا الله وحدانیت مغای نه آیات منسوخ نه راه واعرض عن المشرکین دا بین اعراضك د دې د شرک او د عناد اکیدینا مطلب دا نه دا, دا, دا, دا سه قابل اهمیت عقیده نه ولوشا الله ما اشرک الله کچره وخت شرک نکول دا دی نو ما اشرکو دی با شرک نوکن بری بانی زان پویا که ها تازو بواج جا اللہ را قرآن حاضرین اوکو دا دی شرک نوالی شرک نکای کن دا دی سمد لب شو ولو شا اللہ ما اشرکو کچره اللہ دا دی شرک نو اختین دی با شرکو نوکن دا اللہ دو کسما پیسلی دی زان پویا یو تقوینی پیسل را یو تشریعی پیسل تکویینی فیصله خدا الله دا چې الله وی داشه بدکار کین نو هغه بیا مخالفت کولای شي لکن ورشه سماشى د رض ش پښوان الله ته كل حکم مسلټ کولې دی مخالفت کولې نشي نه الله پرمای په چې تکوینی ته جبرین ته وزور باندې په جبر باندې منګ په دې باندې توحید مسلک کولې نو کې دې نشي چې یو مشرک هم د الله مخالفت کړې دا الله سره شرک کړې کې دې نشو سید وروان او الله دا څنګه کوي الله اختیار ورکوړي چونکی الله امتحان کوي او د امتحان دوران کې اختیار ورکوول نو توحید او شرک اختیارول د تشریعی دی دا الله هر انسان ته دعاو اللہ را کو لو کردی اختیاری ورکردی یو انسانی مجبور کردی ندی نوکہ یو انسان شرک کئی اوک توحید کئی دادا اللہ تشریعی حکم دی تک بینی حکم ندی زکا اللہ اللہ کا بندگان و بندی امتحان کئی چیسوک شرک کئی اوک توحید و اختیاری نو اللہ تعالیٰ فرمائی ہا ولو شاعل اللہ اے پیغنبرتا مغم جنے دا تول <سؤال> خام آبا د دا تکوینی دے حدایات ساتھ دا شرک دا مسئلہ تکوینی دا بتویی دا بتر دیر وقت دا پوری قیامت دا پوری سکی گی چلی دا پر اوانی دا پر اوانی دنی وجہ با جیحادوں بی اور زمانے د نبی علیہ السلام کرمائی د اللہ علیہ یوم القیامہ جیحاد با تر رسطر قیامت دا پوری سی جاری دا دنیا پسن ناسی صدقی با جیحاد کی وجہ دا عقیدہ دا چی شرک دل ا تردیر دو آگانی که چه دا شرک دماغ قسمکی نا ختمیشن دادا دا چادا بارا چه اللہ حدایت مکر رکڑی نا آلائی تا به حدایت ملوشی یا نور شرک ختمیگی نا نا اللہ تمائی ولوڑ شا اللہ کچرے اوختے اللہ تعالی تکوینی تر جبری تر جدی دول شپ ہونے کې ما اجر کو بشرک کړي نو لیکن الله زمائش کوي نو الله تعالی اختیار ورکړي که څوک شرک کوي او څوک وغو تا کي اختیار نو لچ کلا الله تعالی اختیار ورکړي څوک بشرک کوي څوک با توحید اختیار یې پیغمبر تعالی تسلی ورکړي چې شرک وای او ماجع انک علیہم اے پیغمبر ته بیان وکړ او تم آلائیم پر مشرکانو باندے حفیظ زا حفاظتون کے دا عامال ہوندے چھے دا دا عامال دا دلالت او دا بمرہین بچکے واما انت آلائیم بیوکیل آو تا دا دا دا دا دا دا ارسادم نی چھے دا دا دا رزق معملت سادکے دا دا دین او د ملت مسلت سادکے دا دا کوپر معوبہ سے آو مجبورے اکے اسلام باندے اسلام دیراولے نواما انت آلائیم بیوکیل صددی کارساز او مجبر نہیں البتہ پتابہ نے بیان دے نور محافظ او مجبر تو نہیں وَلَا فَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِعَلَهِنَ دی آیات کلے کے حبر اڈیلی بھی آو شانین ظلمان امزان پوئے گا مظہری نہیں تفسیر یعازین انو رټول د پاسیر ولیکیل شه مسلمانانو په بوتانو تک کنزل کو بوتانو ته ویسکل کنزل کو ان دلاینه د وجنا هغه به هم حق الله کنزل کو ذکر هغه ما د اعظم معبود سوده الله تعالی او د هغه معبودن سوده بوتان او نو دا خبرې وکړي صحابه د پلن ابا نبی علیہ السلام مبارک په خپل زندگی کې انسان څنګه کې حيوان څنګه کنزل نو د نبی علیہ السلام نه تصور نه شي کېد دا نه چی بوتاني په توحید الله بیاناو بوتانو غیب بیان دا یو کبحت بیانه خو کنزل ځان لشه دا یو څه خبره دا سره د کنزل و لایک می نه راغی د پر اړ ډیره طریقې کنزل دا د سپک سړی کار اور هم ځای تر لګنه د سره دا نه خیږي د دې باندې الله غا زمباله ګورم حق کې صرف پیغمبر ته خبر ورکړې اعتتباه اگر چې خبره امهت ته مقصود ده او دې کې الله وی ولا تصب تاخذ طول صرف پیغمبر ته نه ولي نو د دې چې دا کار د دا پیغمبر نه نه شي بیان کول دي د توحید مسله د تحقیق کې کول دي دا دې بده بیان کړي او کنزلي کړی نه دي نجون کی دلیل ہے پر لیس ابسو کو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام صحابہ نو کتر سے پرمائی خدا بوتا کتر سے نہ بل یہ اورا وید ایک پاسر دے پرمائی چ نبی علیہ السلام ترت ابو طالب کا چکل ارت وفات را گئی ندی قریش مشورہ وک کدا کہ نبی علیہ السلام او پچی او بیا مونگا د پیرانبر ک تل نبی رسول خلق کو ګور چې تریج باندې او نو سیو تنه شو ویل او چې تریج مخه لریشه نو ډورا په ځدل دی وسه چې تاګتور سره موجود نه نوښتل او جو سوال او کاچ نه دا نه ویل چې را نه کتل نو دغه زمونږ د پارشرم دی نو دوی راځه بیمار ده ابو طالب سي بیمار ده راځه ور بشو د تبووی چې تدا خپل واره د خبره نه منکا چې دوی او یعنی دغه دغه زمونږ د بوتانو زمونږ کنزل کړي نو ابو سوبیان شاہ بجاهر نظر ابن حارث ومیا او دا کرانګه ا رب نبی معید او دا جنور کافران غټول نبی علیہ الصلوۃ و تطیب صاحب کرا او دا وی قوت زمون سرداري زمون سیدي او استاد اروار منتظر راکې زمون غ بوتانه تکنزل کې نمنګه دغه خو چت دې د خبره نمنه کې چې زمون د بوتانو وې دې نه بیانې او دې مونږ پر د خوړه ده از خداسته زمونگ سکار نشتا ده ذمونگ خداستہ سکار نگunter دنبي لی سلام تو اسلام پرو نبي لی سلام مبارک راوا بلد اول دون به رو هرستان ده اکان خبر حدیق ستاه ده تر زمانه ستا ده اکان ده خبر حدیق چه ده ده ده خبر اینو منشی چه زمونگ ده بوتان و مزمت ده نکر یغیدهده ده کنزل لکن نستاخ ده اکان ده تانی انثاب قارو وارا تذکری دا خبر قبول کړه انسان په خبر نبی علیه الصلاه والسلام اور تو دی دا چې کوم ناس دې ته ځه دا چې کلمه ورکو چې دا چې کلمه ولا ورکو ما با کلمه کلمه باندې ملکته هم العرب دې بنا عربه مالکات شي ودانت لكم العجم اذه مشرکان ته وي عجم بس ته استاد صاحبدار شي وعدت لكم الخراج او تاسو ته به خراج ورکړي نو د دنیا خدا لچانو <سؤال> دی ایمان نه پاره نو نو نبی له سلام او د وی ک دیو داسه کلمه قبلې داسه کلمات ور کوم چې دار ابو مالکان د شیعه جنبه تابیشي اضا کرمږه ټکس بہت اور کې چې سو ک کلمه نه قبلې ابو جہل به بالکل دغه منو قسمه وته ور د کلمه نه دی پشن لس کلمه نورې منو چې دا ټول خلق زمنا تابیش و د وی سره وای کلمه نبی له نوځدي انکار وکاو ټول متنمره جوړه ده همنه ابو طالب صاحب نبی عليه السلام د وی ور د دین علاوه بل څه ورته وایا نبی عليه السلام او توفرمائيه امي معنه بلذي یقول غيرها ولو اتوني بالشمس وضعوها في يدي ما قلت غيرها اا زماطره کچری دې د نورن او داونه ممکن کار او زما پرې تلیکې ګيري مداین علی ربنا کلم نش میل د شرکت د دې د شرکت تیار نیم مداهنت کا غریب او پرستانه منلو ته نیم نبی رساندینه او مې د کول داسه صح الفاظ او توویل کدان ور را لایو زمما پدې لاس کې کړه نام استاد خبره ته نو دې بیا وې څه صحیح ده کاځه زمغو خپل بیان او موږ بس تاسو پدې تک منزل کا امر ځان چه ولا تصوب اللذینا یدون من دون اللہ تاسو کنزل مکوی آغا کسانو تا نا غیق دایانو تا کنزل مکوی چه کم تاسو آغا بو تانو تا کنزل مکوی چه کم دا مشرکان غابلی اللہ برخ بیان آغا بو تانو تا کنزل مکوی فیسو بو اللہ عطوان بیر علم ذکا دی با اللہ تا کنزلو کی دا جهل دا دیدی وجنا ذکا دیتا دا قدر او معرفت او منزلت معلومو ن نکتاسو ددی بوتانو تا کنزل کے ندی بدخپل جہل دو جنا استاسو رب تا استاسو خالق کاؤ مالک پاک ذات تبسو کے کنزلو کی نوبر ادیعیت نیو خبر امال باشو اوز بوتانو تا کنزل کل سو گناہ ہونا دے گناہ ہونا جائز دی بلکی او طاعت یو قسمہ عبارت دے بوت تا کنزل کل سو گناہ ندے اولتا سواب دے جائز دی مباخت خدایات ساتے چکلتا سی یو جائز کار یا یو مباہ کار پاگی باندی دا سی لوی و مبصد مرتب کی گی داگینا بلا لوی پیدا کی نو آغا پاعت بیا پری خودل پکار آغا جائز مباہ کار بیا سری پری خودل پکار دی داگینا لوی پساد اولوی و گنا پلا پیدا کی لٹک پیو کربت خدا و سوابو خوبل کربت دا اللہ زاب تا کندل دا سمبر لوی پساد کاللہ خوصا کرا گا دا تول کائنات روانو ل نو دی وجہ دا یو قیدہ و قانون نووتا چھ پکم یو جائز او مباق کار باندی نو ٹولن الوی مفسد مرتب کی گئی نو آغازہ کیا جائز او مباق کار پر خودل پکار دی چھ دا آغازوی پساد نتسشی بچ لکہ مثلا نیو جائز کی تبلیغ کیا نو تبلیغ کار جائز مباق بلکہ سنت بلکہ پرزانل کی پائد ہے زور پسید پرزانل کی پائد پتہ تا پتہ جا الٹا الٹا کې دا اغي منل هوګه شي چې شراب او چر سو مجلس ته او د یو چې دامن باندې غوړه تبلیغیان راوستل ولډه د اغی بیزت کیږي واستام سګي بیزت نو دا زیاته بیا ورتله نه یې پتا تاسو نورو ډېر مثالونه دا به مثال لري ندلته جون کې پکانزلو باندې نو نو دېر له او نوک samt ندی وجینا الله تعالی پدک کا عبارت بانی پدی جائز کار بانی من اولا بولا چی تاسو داکار ماں کوای زکا دا دینا دو دیل پسات پیدا کی او دا دی یا اول می سالم شریعت کی موجود کعبہ د مشرکانو بزمانہ کی د اسلام نمکی روانشی شو اسلام یعنی مشرکانو عبادی کلو دا مشرکانو دوران کی جکلدائی تسلطو ناغ وقتی دا روانشو ندی ویداج وڑو ندی حلال مال یما کوم شریکان نو حلال مال دی د ختم پکې بارته خدای د ختم دازاج لري نه د کبی سره د afar د کارو خدای ختم زمانه کې دن ابراهيم چې د بیت الله کمه بنا کړوا الله کې څو دی د کارو خپل سردار نه دا کابی دکابله دا دروازه داږي بنیادی اوچت کو چې دیت ار سوک داخلي دي دا نشي غرم کاري داو کو چې د دې یو شرقي دروازه یو هربي دروازه نو غربي دروازه ختم کړې دا وکتا سوګورې نو التفت الله دروازه ته مخامخ ور راګي شرقي دروازه اوسمو باقی دا. یو دروازه ابراهيم عليه السلام دغه دروازه وي په یو دروازه په خلق نن و الله کوبل دروازه په نه وته چکنه نبی علیہ السلام تو اسلام تصللت راغ بیت الله مشرکان نو آزاد شو نبی علیہ السلام خپل بیبی ته وایي چې نماز لغواړې چې زدان بیلډینګ روانه کوم بیت الله او دا کا هغه طرز باندې جوړ کوم چې کم کم قرض ابراهیمی عليه السلام نه دوا دریا واځي کوم پکې یې نه راکته کما د ختم دا اسب پکې درنه کوم خو چون کې ساده قوم خپل بیبی ته وې د مکه مشرکان نه مسلمانان شوی دي نور نور باندې پدایي او نور نور نقصانات او برمزه انتراله کن یاو جایز عبادت او ثواب کارده خنور زیاد نقصانات تینا پیدا کیگی نبی علیه سلام اغا نقصانات تاو قتل او دی ثواب او دی طرحی تیو نکتل و قابای پا قتل ترز بانده پریو او تاستان او چکم زاگی دا یاو جایز دا عبادت نا دا مباع نا کار نا دا اغین نور مفاسد پیدا کیگی نو دا اغ ایا خبره اڅه که یو شیطان سيته چاغه فرض دي يا واجب دي خبرم زين درالا يا د شريعت مقاصد او د قاعده نه دي نو کالت که مقاصد او نقصانات پیدا کیږي نو د عقي بیان بیان, بیان لازم ده د عقي بیان سيته بیان لازم لا ک کنزل سره نو نقصانات پیدا کیږي نور د بت پرسته د توحيد او د بت پرستان نقصان بيان کنزل ځان له شهري ادا څنګه کنسول ځان لشه دي ادا څنګه د بوتانو برعي بیانول ځان لشه نو نبی اسلام یا قران کې چې کمزای کې دا الله د وختانیت مسله بیانې نه اندګي د بوت پرستانه مذمت بیانې د بوت پرستانه نقصانات بیانې امره دې ته حسب جهنم دې ته جهنم خشاک ولې شول چې کمزای کې د توحید مسله بیانول فرض دی یا مسله بیانول یا فرض دي یا واجب دي هغه کله د پرتستانو خصان بیانه او پاګې مقاصد مرتب کیږي نه د اګي د لا سبب فرض او واجب مثلا پرې مطلب میرا دی چې د فرض مسلې په بیان کې د واجب مسلې په بیان کې کپاګې کې نقصانات پیدا کیګم پیدا کیږي چې هغه بل لدی میتور بیانه او اګي بیانول بپریدي نه ال کبا مقاصد ته نګوري لکه نور زینو کې قران کې چې توحید مسله بیان شوه نو ورسره د پرتستانو بیان شوه د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 لکه حدیث کې راضي پیغمبر علی السلام فرمایي صحابه دا یو سليل خپل مورته کنزل لري کول پک صحابه حیرانه شي چې مورته ملاسو کنزل کې دا وړي راځي جرم دی نو مور ډېر زیات حق دی صحابه حیران نو ویله جناب چې مورته بلاسو کنزل کې نه رسوله دینه چې سليل د خپل مورته کنزل وګي نو هغه واستا مورته کنزل نو کنزل ذریه کنزل ځه هغه تنظیم ذریعہ ورځي ارسته مرته تنظیم نو ډول गुन्हा شو کنه یو دا गुन्हा یو څه د गुन्हा لپاره ذریعہ ورځي د اغستا مرته تنظیم نو ډول गुन्हा شو کنه نو کال چې गुन्हा د गुन्हा لپاره ذریعہ ګردي نو गुन्हा ازم نه را پکړ او دن تکې انو دا حدیث کی راغلی دی پهلم وخت کنځل نو پهلم وخت کنځل اپختانم یو مطلب دیگه خپل توختانه ایتدا بل بدا مور مکنځ نه راي وستا خموره نکم ولا تصب <تصفيق> الذين يدعون من الله تاسو کنزل مکاوي اغه بوتان دا يدعون اجد مشركان رب لي اغه ما بوتان باطل او کنځل مکاوي يدعون شي د مشركان من دون الله ما سیوا دل دا دیور ته چنه وای دی خلایان دي نفيس بوللا چې دی, دی وتاي عبادت کوي دي خلایان دي تاسو ته کنزل مته زکا فايس بوللا دی به کنزل کی الله تعالی ته عادوان فظلن سرا دائر علم بعير د علم نه او د جهالت دوجينا چې دی سره علم نشته دا الله تعالی وه او دا قدر او تعاليم ند جهل دوا جنا دی بچات کنځل کی الله تعالی ته بچات کی نو دا د بینه وی ظلم وشي یوزیا ته وشي او وجه په هغه دا دی بجاهل وی دی ته الله ذات معلوم نه لري زاهر کی وګوره دا کنځل د بوتانو نه نه نه په چې حقیقت کې وې خې وته وګوري دا چرې کار دا الله تعالی د کنځل نه اللہ ویمونگا خیستکڑ دے ہری امت کا پر عامل دی نوکہ یہ انسان کے دنی کے صلاحیت تے اللہ ویمونگا نیک عامل خیستکڑ دے ابران زین کرالا طول اللہ خیستکڑ دی وہ چاہ کے دنی کے طلب بھی دنی کے استعداد بھی ایت نیک عامل ترابتان اغتو پیگور کی او دا ترنگی چاہ استعداد دا کفر بھی او دا چاہ چاہ آمل بد بھی نو اغتو دا کفر تادیق ور نصیب کې اره کوو فاروقي خاستقل الله کوي او نور یې کوي سوګه کوي یې کافر اللهو خاستقل نو خاستقل یو چې یو سري خاستل درې جوړ دا نه ری بهتري پیدایم کا او یا الله تلک خوب پیدا کړو غلای پیدا کړو دا کا ګنده پیدا کړی خو دا ګنده سيزون کویل ګوراله خبر انده تر لکه نو کویل سره ګوناري کوي انسان اللہ تا نسبت نکیږي الله وي صرف پيرائش کوي الله صرف فیصلہ کول کوي الله وي کله کار دکرهږي زيننا لكل امه عمل هر امه عمل فیصله کړي دي ته کنزل خستري چا لنا ته کنزل کول دي ثم الى ربهم مرجعهم بي الله ترته واپس دي دي دا پينب يو هم بما كانوا يعملون دي ته خبر ورکړي دا الله سچ مسلسل اعمال کوه پا خک سمون اے قولی دی پا اللہ تلابانی پا خک سمون اے قولی دی پا اللہ تلابانی پا خک سمون اے کری دی اکسمون اے سکڑی دی لَئِن جَاعتْهُم آیَتٌ لَيُؤْمِنُ النَّبِهَا لَئِن جَاعتْهُم تَجَرِرَانِ دِیتا آیَتٌ یَوْمُعْجِزَا چکمہ موجزا داغی دی مطالبہ کئی قَدَا دی پرالا لَيُؤْمِنَ النَّبِهَا نُد لایو نن نن دی په دین موجه زمان دی ایمان نبی نبی رسول سلام نبی مختلف مطالعه کې بار بار یې تو بیان کړل نو الله تعالی امر کوي جواب له ورته ها پروا کوي امر ما کې مترشي چې پیغمبر دی توه چې ما زر نه مې رستا نزد الله د خزانو مالکين او نه ز فرشتيان نزد پیغمبر دی توه معجزات خو صرف د الله سره ما سره معجزات نشته اختیار کې معجزات نشته زموږه صرف د الله ورنانی بیانونه اګه ما خبر ده پیغمبر دی توه ای مسلمانانو تاسو خبر ورکړه و ما یوش ایرکم انها اذا جاء لا یؤمنون اے مسلمانانو تاسو د خبر ورکړه تا څوک دا کمزانه پتاول لګیرا اېدا جاءت لا يؤمنون چې هر کله د معجزات راشي ندی به ایمان نه دی ایمان هیڅ لسمه کله معجزات راشي ندی ایمان نه او ایمان ولې نه راځي نو ځکه الله بل آیات بیان کړې او وجه الله دا بیان کړل چې مونږه د دې زړه د حق مانو نه حق ویني نه او د دې حق কবলي الله <سؤال> نورو ندی غړو نه اند حق نه اړولې او سترګې مونږه د حق نه اړولې حق ویل د حق کړل نو استاذ زین کي بدر راځي چې الله دا څو پرمري به څه قبول کړي دا نوذ بالله من ذلک چې الله دې جوړونه ندی به څه قبول کړي وو پدې کې مجرم نشي یا سزا وله ورک ور پسې په د الله سنیدی او الله ټول مخلوقات یو شان دا ټول دا الله بندگان دي ټول الله تعالی د قوتي د بندګۍ اعتبار اتئوار زر ټول الله بندگان دي الله کبرا بردي والله د دې جنونه مزګاړو لري کما لم یومنو به اوله حق زکدي اوله پره په دې قران باندې پر نبی رسول الله باندې چې کله د نبی رسول الله معجزات نړۍ بلاشه معجزات نبی رسول الله پېښه ترده جیس کومی مطالبو شوا، نبی علیہ السلام عطا اشارو پر اس کومی مطالبو کرده خو بیان دی عنادن ایمان قبولو نه نا اللہ و جی کلک پا اولا قرآن راگی نبی علیہ السلام راگی موجزات راگی او بیان دی دا حق کبول نکو نا اللہ و جی کلک دا دی کمراهی و خواق دا ما داگی دا وجی نارونی چې ردی کوم شیخ وخت دا د الله <سؤال> دلب موږ نه داو ان انسان دا الله احسان دی چې ردی په خپل وخت دا اوله لرنه چې تل هدايات راغله لري او دې ځان لپاره کو پر خوښ کړه به الله دې ما او له زونه تر کړولو لري نه کوز د معجزات راغشي نو ما په خلق کې څلګه عمل ندی د وجه م کړل دا او دې یو نه اړولي دې دی ورنه چې دې خپل چې دم دا زونه د نه نه ورګم نه نو دا غي دې عمل له وجه نه مخه سره کړ نو دا غ الله ظلم نه دا عین انصاف ته چې دې کم کو په ربو وایو په کولا الله وتعالى ترتذروا و نظرهم په تويانهم و نظرهم او پريدي دي لرا په تويانهم څرکشا دې کې اپ دې ته انګراف څرکشا دې کې يا مهود سرګردانا او, او حیران وانا درهم او بلیږي دا فيديو یا نه په سر کې شي او پات پرستا دي چې دي ځان لا په قد جاکم تاکیک زرر اگل دیتا ستا بسائرن ابرکنا و دلنا میر رب بکند جاند دربستا سنا فمن ادسرا پس آجا چیولی دل دیلارا پس آجا چیبرت پاست ومن آمی آواتوگ چرون شده دلائلو عبراتونان نو بس قرار مانا عبراتان کوئش دلیلنم کولیش نو عبرات دلیل لو جی تیگی عبرات دادلیل لکھرکو جی تیگی عبرات ما نم کولیش ومن آمی آواتوگ وعمانو جنید علیकुम पता सुबह दे काफिरान بحفیظه حفاظت كون کے وکذالک ذکران گے اللہ فرمایسن چم بیان کو نصرن بالایات منب بیانو الالایات دلائل لرا چیو کو پایید حجت قائم شی او باج قوم له او نتیجشي چې کارران درستستا تا تعریم حاصل ک دی د مخو خلکو کتابونهديري او یاد د د د ولامان م دککر والله بينه ولا في ذنب فما ينقض عن القران لقوم من ذلك فهم يعلمون ما تشويه يتبعدت आमदार تامیناری کا ما سو نہیں نکا جو ہی کول شتاکا خبر تم کو درست کا تاذکول کی دعو اللہ واحد اللہ میں وقت کر دیتا لا اله الا هو لا اله الا المستنبل معبود بر حق الا هو مگر هدی وا علم لا يرضى عن المشركين و شرك المشركين ذاكر ربنا wala inshallah ke chre wte wala taala shirnu kol dai jabri to bazora ma aishra ko dai ba shirnu kolay lekin allah tashreeq aur ikhtiyar ban kraye wa ma ja'alna taum nadir gardon taala peyambara alaihim وَاللَّا عَمْتَ عَلِيْهِمْ عَوْ تَنَيْفَتْوِي بَانْدِي بِوَكِيلِنْ کَارْسَازَ وَنْكَ چِرَرِي کَارْسَاز کتا کوپر میرے اوچھت کیا ہو مجبور ہے کتا ایمان بس تا بیان پول واللا تصبحب الذينا يدونا او تا سقزل م کو مسلمانان الذينا عام بان با لوتا ي دنا چې دا مشرقي بعدت کوي من پرو اللهه ما سیواذا اللهنا ف ص الذينا فدي پزلو ف صّ الله فدي پزلو کله عاد وان دواجې د وزولنا به علم بغیر د علم ما ینه دواج د جہالتنا د الله مرتبه معلوم نه ده کذالک ان تک ان زیینا الله ومن فاستقر لكل امته بارد عليه امته ملهم اقل سمع الى ربي بياد دي رت رتا نبلچ رتا مرجو هم واپس ده ایدای حیو نہ به هم خبر ګور کی دوی ته به ما کانو به ما کا مالکانو یا ملنات دی مسلسل کول واخ السما دی که سمون خلل دی بالله الله باندې جاده ایمانی ته خوف خوک سمون لا ان جات هم کے چرے راشد وتا ایت نیوانا دیوالی لا یؤمنن بہا نہ خا مخا ایمان دی باندے کول وا کہ انما الایات یقینا معجزات عند اللہ سر عبد اللہ سر دی اختیار او قدرت کری وا ما یشہرکم او سشی خبر درته تا استه مسلمانانو د سشی نه خبر شه ان ها یک نه معجزات ظه واه که جاج ایمان برونی دی به ایمان اوری دا خبر چاره دی ایمان نرای یا اے راجا اچ د اجازه تک مخه جراشی او یومنوا ذی با ایمان را دیا بن راڑی الله وینئ نړیوال څه خبر کوي زکا د دې کما منښه کفر تم شیخ وقر الله یذمن ما له دی ها حدیث کی راضی دعا کوي پیامبر اسلام حدیث کی راضی یا مقلب القلوب رب القلب علی دین ایک ذرہ انا ہم کی ہے نمازی رکھتا دین میں ان سک مضبوط کی ذرہ تھا اختیار کی علی را نہیں ہے ہاں نو اللہ نے سوال کرے اللہ بن بدلو پر اسلام مضبوط ہے کہتے ہو کہ لہجے نہ تھا کوئی لا اواز دزل محبت سیوائی نو پده بانده دی نسلی کی گنا زکزل انسان پا کانٹرول کی نده که اوی لکپلی سیوار آلی بلی لکپ اوی لکپلی سیوار آلی بلی لقا. نو پاگل خونی سیلیش خوکی اوی کی پتری طور زلکی محبت سیوائی نو پاگل بانده اللہ نسی نازد انسان پا داکت کنی ونکلیبو آفیرتا ہون اللہ محبت دا او وقد تهم ذلنا ده دحقنا وعبصارا امو استرگذ دا كما لم کمالا بیو بناده وده وجنچ ده ایمان ده روله بهیده قرآن دانده ومحمد علی سلام دانده اوال امر وطنطا والزل دوجده انعنا چه پیغمبر داره جیجی کم شیخ واقعه اللہو یعیتم وروابنه و ناظرهم الله ای ممدید دی لرا پی تو یا دی بسر که شاهد دی کی یا محون حیران سر간다 ندی یا ورنه نه اخرین کوټه مت کریم خدایا الله موږ خپل کتاب د کریم خدای لري نو کریم خدای اله <سؤال> هدایت غنی من غروان ته کنسله نازنا روانه کریم خدای اله من اوساته یاللا کریم خدای زمون ظلم یاللا ستا په هدایت باندې یاللا ستا په ایمان باندې ستا د پیغمبر کو حکمونه باندې د طرفه کډو باندې مضبوب کړي کریم خدای د توانا سر په شینه او صدر یاللا راضی شه خپل هزار نصیب وګړي صلی الله تعالی